Kapittel 5 Husk, Jehova, hva som har hendt oss. Betrakt og se vår skam. Vår arvelod er gått over til fremmede. Våre hus til utlendinger. Farløse er vi blitt. Vi er uten en far. Våre mødre er som enker. Vårt vann har vi måttet drikke for penger. Vår ved kommer inn til oss mot betaling. Tett på nakken er vi blitt forfullt. Vi er blitt trette. Ingen hvile er blitt levnet oss. Til Egypt har vi gitt hånd, til Assyria for å mettes med brød. Våre forfedre har syndet. De er ikke mer. Og det er vi som har måttet bære deres misgjerninger. Ringe tjenere har hersket over oss. Det er ingen som river oss ut av deres hånd. Med fare for vår sjel, Henter vi vårt brød, på grunn av ødemarkens sverd. Vår hud er blitt het som en ovn, på grunn av hungrens kvaler. Sions hustruer har de ydmyket, jomfruene i judas byer. Fyrster er blitt hengt etter hånden, ikke engang gamle menns ansikter er blitt æret. Selv unge menn har løftet opp en håndkvern, og unge gutter har snublet under veien. Enda gamle menn har forsvunnet fra porten, unge menn fra sin instrumentalmusikk. Vårt hjertes jubel har opphørt, vår dans er blitt forvandlet til sorg. Kronen har falt av vårt hode, ved oss nå, for vi har syndet. På grunn av dette er vårt hjerte blitt sykt. På grunn av disse ting er våre øyne blitt svake. På grunn av Sions fjell, som er lagt døde, ja, Rever har vandret omkring på det. Du, Jehova, skal bli sittende til uavgrenset tid. Din trone står fra generasjon til generasjon. Hva kommer det av at du glemmer oss for evig? At du forlater oss for en lang rekke dager? Før oss tilbake, Jehova, til deg, og vi skal villig vende tilbake. Gi oss nye dager som i fordumstid. Men du har i sannhet forkastet oss. Du er blitt meget harm